<laughs> baina, bueno, kuko gai minutu izan ditugu, leirerekin batera, eta ador nazten espero bestelako gai batekin. E, aber, Carmele, urrengo gaiak, hainbat ordenketa sistema ezagutzen ditugu, bai. bizan esate baterako, bizuma, Paypal, baina... Euskal Herriko ordainketa sistema bat ere bada, ekilur. Bai, diruaren kontrola herritarren esku egoteko helburuarekin sortu zuten ekilur. Irabazi asmori gabeko kooperatiba da, sistemak ondo funtzionatzen duen ikusteko proba pilotua egiten ari dira, Hernanin eta Bilbon eta urtebederen ostean, milioi bat euroko eragiketa volumena lortu dute. Milioi bat euroko eragiketa volumena. Alex López, ekilurreko teknikaria egun onde izula? Keixo egun Bozik altzaudete, orain arte egin dakoarekin, espero bezalatera da dena. Bueno, espero hinoa, baina hobeto zioa eta da, gila zan. Olako mm -hmm. volumena, bina, espero, ba, urte bukara arte dola llegatzea. Baina, gila zan, e, uste baina hobeto funtzionatzen ari da. Zonel burua da, diruaren kontrola herritarren esku egotea Beste ordanketa sistemek eskaintzen ez duten, zer aukera eskaintzen du ekilurrek? Bueno, alde batetikan, e, gehien bat, eskaintzen deuna... E, zirosozialdetikan, da e, komentatzen duzun bezala kontrola berreskuratzea. Hau da, horrek e, sistema baten gainean erabakimena eukializatzea. Gaur egun e, zuke balindokazu erozein horrek eta sistema horiek e, daude ba, korporazio handien kontrolpian. Uh -huh. Eta gaur egun hori e, berreskutatik guztiz, guztiz kanpo gau. Horregun guke nahi da, bentsat aukera bat eman jendiari nahi duena noski Eh, eskumena hori izateko, bau da, eh, erabakila kartuen izateko horako eh, sistema baten eh, gainean. Horretarako da, ekilur gehiagun bat. Eta norbaitek ona batu nahi badu eta ekilur erabiltzen hasi nahi badu zer egin berko luke, eh? Bueno, guke eh, eskatzen dugunala, da e, bazkidetzea e, kooperatioara, kooperatioara bazkidetzea bakarrik handia e, amar euro, kapital sozialera behin horretzea. E, Eh, amarre horiek berreskura garria dira kooperatibo eh, utzieskero baina eh, gero eh, daba aukeda eh, kilurkontua aktibatzeko. Gauza da eh, ez duela zentzu gehiadik eh, aktibatzea eh, oain eh, esbalen daukazu inguruan zare ba, bat erabilializateko eh, baina, bueno, behintzate baskidu zarekin eh, daukazu eh, informazioa jasotzea eh, sistemaren gainean eta noiz o noiz eh, norro animada basare bat gotia zure inguruan edo edo erabiltzeko aukera izatea. Ba bueno, daukazu orduan bai kontu bat aktibatzea eta diruarekin kargatu eta erabiltzea ledu zune. Baizte momentu honetan, e, Bilbon eta Hernanin ari zarete, eh sistemanekin lanean, nola ordaintzen da ekilurrekin, nola egiten da ordainketa hori? Gu denda batera joan eta zer egingo genuke ordaintzeko? Baina eko da, dauzkagu bi modu ordeintzeko gantxe bertan. E, Bat da, aplikazio baten nirez nubeo mugik aplikazio hori oso ezinplera aplikaziotan aplikazio hori hori behar dan gauza bakarra, behin zatezanean zure davitzaileitzarekin eta pasaitzarekin, eta e, ordeindu botollari eman, aukeratu ordaindu nahi izun, eta e, kantidaria jaten izun ean bai estatu behin bai ezartzen desunean, orrenketa ondoite baldin bada, abatu ondo dago da orrenketa inda, eta delda direke bai konfirmazioa jasoko. Eta beste aukera bat e, jatzen deuna, e, normalian ba, e, ba mugik horrikan ez duan jendearentzat edo mugik horrakin ondo modatzen azan zat, edo mugik horra erabilin nahi ez du jendearen zat, dala, e, giltzatako bat, QR kodigo bat e, jatzen degun, e, kilurkontura lotuta, aurrun, Ordenketak hartan da etxatelaren osaltzea. Erakusten duzu bitsatakoa, dendakoa bai berdu la bat. Eskanatzen dizu, sartzen du zenbadan eta konfirmatzeko momentuan pin bat eskatuko dio. Uh -huh. Orduan e, dendakoa suripa esako dizu e, mugikorra, osatuko zure lepina eta ondo satzea lemezu, baia operazio ingo da ezabiz. Uh -huh. Ordainketak zer egiten dira? Ekietan. Euroak labiribarrean ekitxanpona erabiltzen duzu. Eh? Bueno, hor eh, beres eh, da nadia euroak horak ziren daudenak. Nauza da bonifikazio bidez eh, jaso ditzazkezun eh, euroak beste erabatea markatzen ditugula. Gure kasuan abidez hazi eh, edan bat zikuta moitzen jartzeko eta eta agendia probatzeko eta ikusteko abertu funtzionetzen duen, erabiltzen dena bonifikazio sistema bat. Hernamin, eh, behien bat. Horun Bonifikazio bidez jasotzen dezun e, dirua eh markatzen deu e, bestera bate arrun esberrintzeko suku eurotatikan leitzen diou externariko ek, ekiak. Seven mm -hmm. leges ezin du ditu atidez barandiko euroak. Baina, yeah. Baino eh bedeitzen denola ditua markatu eta behin diru hori markatuta da honean bakarrikan erabiltze daukazu eh errandiko sarean. Mm -hmm. Karmelek aipatu du, e, Bilbon eta Hernani nire izaretela proa pilotua egiten. En ordeinketak egiteko, ekilurren sartuta eta duden saltokidan egin behar da, ala tokitan erabiltzeko aukera dago. En, ekilurre aida sortzen e, zare propillo bat. Mm -hmm. Orduan e, zare hori, da biza zarearekiko independientia. Ondorioz, En bakarrikan edabili daiteke, e, ekilur horrenketa sistema onartzen duten tokitan. Da pizka bat biza desela. Biza onartzen ez duten tokitan, ez den zu bizarokin horrein dut. Uh Hure -huh. kasuan, ba, ekilur onartzen dut tokitan, ez dozen ikilur horrekin horrein. Eta, momentu honetan, zenbat saltoki dabiltza ekilurrekin, zenbat saltokik erabiltzen dute ekilur? Ba, momentu enten, eh, Hernani neondamak saltokitan dagoera ebilgarri, eta Bilbon berrogei, berrogei eta bilgarri momentu enten. <aforri> saltoki horietako bat da, Hernaniko nere bio denda, jasone eur dan pileta da, saltoki horretako arduraduna. jason egunon? Kaixo egunon. No estu izabiltzazu, ekilurera biltzen? Nei, sí, pues bai. eh miriki non den da, eske be, naiko berri naiz eta bueno, pues eh haserrentania ja hasi ratikan haserrentanik lurreko gauzakin bai. Eta zer dela eta erabakiz zenuen, honetan sartu eta ordainketa sistema hau erabiltzea. Bueno, pues ikusi nun jendientzako, bueno, pues, ideia hon atala, beti bueno, esmaniko dendetan erostea eta bat ez ere descuentua urlortzia, pues, bueno, abepiskat animatzen zailen jendia pues, herrian eh, diazeko da. Uh -huh. Orduan, bueno, hoi izan zan, ginegia no? hona ikritu izitza iran. Eta zermoduzko lurreratzea izando aplikazionek eh, zure dendan, zermozko balantzea egiten duzu? Pues nahiko, nahi gila bueno, nola berreia nahi zen, bueno, egiteko en, en, balantzea igual ez da baino, xi dira gero ta gehiu erabisen ainaida eta galdezka eta bueno animazio zai e equipea bai bai gustoraz bai, Ales aipatut duzu eh? bonifikazioa obaria eh besteroek saltokietan ekilurrekin ordainduz gero obariak izango dituzte bai Bola? eh bai es anales ah ne, bai eh en daniman eh, dan imaian, eh Zolatzeko eh, sistema eta nolabait ikusteko benetan eh, zentzua zeukan eta eta edabilera ba, benetan eh, onura eukizitazken dendanien zat, e, eindana da eh, jarri, jendiak erabiltzeko. Hora, eh, jendiak eh, ekin dut gide zeiten ditun eh, horrenketa guztitan, eh, euneko amarreko obari bat eh, jasotzen du bere ekin dut kontuan. Ernanikoekitan, bakaritan, ernaniga, ez Ondorioz, eh, erlaniko dendetan, eh, kiluzadean daren dendetan, jendeak erosten dunean, eh, dauka eh, euneko amarreko, eh, obarilla bederoz ketitan. Ondorioz, eh, euneko amarreko mm, erosalmena eh, iotentzaile, eh, kilodera erdita. Jason, mm -hmm. ez trabete zena izenuen zuke ere, bai? Barkatu? Alex, egin dugunean galdera ranzuetan hasi zarelas, zerbait eh, esatekoa zinen. Bai, hori, 110 savera, 110 amarra, y eta, bueno, eta gero ni batzuetan askotan, eh ere badakat descuento de aquí, da 110 hori eta nere eh obariakin pos oso oso gurutza arteendu uh -huh. eh descuento hoye, eh, hori bueno, nahi negu lortu ez, e, pixat zirez piden izazku e, bezeroei eta azkenia, bizok e, gustora deatzea. Uh -huh. Jasone, zurea, zen denda da? Zen denda da? Belar denda, bela bela denda, denda, bela denda, denda bai. dietetika, bai. bai uh -huh. Era bateko eta besteko produktu esartzen dituzue belar denda baten testu inguruan. Horrelakoak dira, kilur e, erabiltzen den komertzioak, Aleix, e, denda txikiak, Bai, en balian eh ugikinun e, zirkuitua e, edaten hasi gineanian argi neukan e, pixka bat e, zepri eh er, erabili, no? Ez horun eh hasiera batean satu sartzen hasi e, ginean egun, eguneroko erostetan eitean e, dendak, ba bueno, harrendegiak, arategiak, janari dendak, orokorrian, gero jun E, osasunakin erlazionatutako dendetara ba, belarren dak, gero baita fiziotera petak eta lakuak, eta gero ja, honginan pizka bat e, arropa ba, dendak eta zapata dendak, eta ondor, e, ondoren ja honginan ba, gaitzen ba, gauzabe jago, ba, bueno, ba, pizkaten ez tala ditako zehagatzuz, A, gure helburua da azkenean, ahalik e, eta aukera gehiena izatea zertutu barruan. E, Azkenen gol burua, eh e, udala integratzea sistemaren barruan eta udalabeak ebai eh bideratu e, eta bai eh kobraketak normalizatzeko eh sistemarekin. Eres? eta baita ere e, aigea lantzen eh robedore generalista kedo orokorra deitzen dioguna, ba e, argindarra edo telekomunikazioak E, goien errekin eta izarkon e, kooperativekin eusketan eta herrietan gaude, ba pizta bate ikusteko, ba nola e, bideatu dezakegun eh aurrengetak eh ba, kooperatiba hoietara e, e, e, e? bai, eta zirkuito nagusi bai hitzekartzea, bueno, oraingose gaude eh e, asentatzen eh e, manin eta eh ba probeder Nola baite integrazioa eta hurrengo urtera begira e, aurri guztu nahi da. Beraz, haur e, jarraitzeko eta geroz eta gehiago zabaltzeko asmoa daukazue Agian iritziko dira, beste herri eta hiri batzuk ere. Jasone, zuk ere, e, kilurrekin jarraitzeko asmoa daukazu?: Bai, bai, bai. bai, bai. Uh -huh. Guztu hurra zaudea? Oso. <hum> Ba, ekilur, ordenketa sistema diruaren kontrola, herritarren ezko egoteko helburuarekin sortu zuten, eta urtebet eskasean, esan duguna, eh? bat euroko salerozketa volumenera iritsi dira, espero zutena gain dituta. Aleix eh, López, ekilurreko teknikari eta jasuan eurdan pileta, ernaniko nere lurden dako duna, eta ekilur sistemaren erabiltzailea. Ez asko biela bi hoi, eh? Eskerik asko, nahi, si. zi.